А потім викреслена хімічним олівцем синя лінія на карті в поліції почала переміщатися від Волги на захід. Власне, це була не та сама лінія. Нові нові лінії, неначе сині вали наближалися до Медведівки. В поліції стояли просякнутий перваком Туск, панічні розмови в хмарах диму, матюки й запізніле каяття. Кілька чоловік позапрягали коні, заставили вози суліями з самовоном, позасовували під сіно по кілька гвинтівок та автоматів і рвонули в ліс. До партизанів. Інші почали влаштуватися у відступ. Йому ні до партизанів, ні через фронт дорога не лягала. До недоносітельства додавалася служба в поліції. Німеччина, табори переміщених осіб, Ловці пом'ятих, покалічених полоненських душ у формі радянських офіцерів. Стечі і переховування. Мряка холодної війни і залізна завіса, по якій відчув відносний спокій. Робота вантажника в порту. Одруження на землячці, дівчині із золотоноші, яка зненацька запалала смертельною тугою по рідних вичняках та левадах, тягнула туди його, він відмагався. Вона не знала про 58-му статтю і поліцію. І врешті розпачливе прощання і повна самотність. Двірницька мітла, а потім у кашкет з Швейцара університету. Туди його влаштував колишній сусід Понарах, переселенського барака Тиміш Холоденко. Йому вдалося скінчити зуболікарський факультет. Він оженився на Німкені і вже має свою клініку. Ставить коронки з переплавленого золота зубів мерців Першої світової викинутих на поверхню землі снарядами Другої світової. Процвітає, у нього за столом захмелілий Микола Дмитро і розповів о те, що спричинило до цієї хресної путі. Зіслужила службу, спочатку сподівався добро, а як виявилось тепер лиху, його скаже на пам'ять. З одного читання запам'ятовував десятки сторінок будь-якого тексту, а цей текст він переписував власноручно. На тій вечірці зібралися філологи, історики. Було двоє німців-докторів, якихось наук, і ще якісь ділки від науки. Конфіденціальні таємні розмови в ім'я науки. Це дуже просто. Потрененуєтесь трохи. Зотри рази стрибнете з парашутом, документи будуть справжні. Дуже просто, туди і назад. Дасте гроші, візьмете, поїдете в Одесу. Точна адреса, там вас зустрінуть. Прийде з корабля чоловік, дасть інші документи – Матроса. А якщо при на корабель рахують людей по головах? Усмішка. Все передбачено. Той, що прийде по вас, залишається. Все це дуже швидко, за два тижні. І на все життя. Спокій, до старості, комфорт. Гроші в банк покладете самі, ще до відльоту. На все життя. Один раз. Пан або пропав? Виходить, пропав. Але що тепер каяття? В житті завжди так. Не поталанить одному, поталанить іншому. Поталанило Якимові. Здається, він ні про що не здогадується. Якби здогадався, під його черепком і так ворушиться думка. Кокнути треба пильнувати, Хоч може і краще, якби в сні. Чи самому. І помацав у кишені теплу сталь пістолета. І раптом, а може заявити, признатися, я нікого не вбив за все життя, нікого не продав. І крижаний холод думки ніхто не повірить. Та й не в тому справа. Вони розстрілюють не людину, а факт. Факт з моєї і зі своєї біографії. І знову туга пропекла серце. Почував таку самотність, що хотілося вити. Тепер він розуміє, вовка, який виє на місяць, він би завив. Один, як палець на весь світ. Може, ще жива мати, сестра, але вони його поховали в своїх думках, і їх для нього немає. Навіть їхні обличчя почав забувати. Є тільки біль нескінченої, непогасимої втрати. Ні з ким, ні з чим не зріднений. Для тих він також тільки прошитий діроколом факт, якщо звершить позитивний, не звершить негативний. якщо помре, Жодна сльозиночка не скрапни, ні ще їх вій. Велетенська земля, мільйони, мільярди людей і жодної сув'язі. Чужість, просто пустельність. Дві піщинки по краях Велетенської пустелі рідніші, ніж він щодо будь-якої людської піщинки в світі. Нема в кого попросити поради, співчуття. Нема перед ким покаятися. Нема на кого спрямувати тепло серця, чи гніва, болють. Ба, один такий чоловік є, якому нині зобов'язаний найбільше. Яким? Котрий шалено жадає його смерті, боїться його, видно по очах. Сам захланний і зачучвірілий, бридиться ним, жадобиться кожною крихтою. Спека спадала і спадав його розпач. Галасували сойки на даху сторожки, сінькали лисиниці, пила густий медовий сік життя і волга. Смерть під щебет птахів. І спалахом палахом. Не їждете. виживу і піду, і дістану. Олег взяв квиток на суботу. Але в п'ятницю ввечері сталася подія, яка поставила в усій цій загадковій клопіткій історії багато знаків запитання, знаків окликів і не менше три крапок. На цей день в Інституті історії було призначено зустріч вчених істориків з провідними письменниками історичної теми. Збиралися в просторому з гортензіями і лицарськими зірками, які саме розквітли на підвіконні червоними грамофонами. В кабінеті заступника директора та вченого секретаря, аби потім піти в конференцзал, але так і залишилися під білими та червоними грамофонами. З письменників ніхто не прийшов, ні Петропанч, ніхто, ні Натан Рибак, ні Іван Ле, ні Семен Скляренко. «Вони вже всі гріють пуза на Чорноморських пляжах», – яхідно процідив крізь зуби високий, тілестий з довгим конячим обличчям, завідувач відділу історії феодалізму, доктор наук Петро Петрович Солома. «Який дурень призначив посеред літа цю зустріч?» Потім пожував товстими губами і додав, «Здається, я сам».